Усе поспільство повстало, згуртувалося в гайдамацькі загони, вибравши собі за ватажків залізняка і якогось міфічного чинця найду. У Мотронинському монастирі освячено ножі, і от учора бунтівники взяли чигирин. Всю шляхту вирізано, а сьогодні зараз горять мліїв і сміла. «Ой, рятуйте!» – зарепетували дами, – почулися ридання та істеричні викрики. Молодь кинулися втішати жіноцтво. Старі хрестилися і зітхали. Мокрицький голосно почав читати молитву. Стемковський розлючено скреготав зубами. «Нема чого панове занепадати духом», – підвищив голос Пулавський. «Гроза збиралася давно, а ми безтурботно бенкетували. То візьмімося ж за діло, хоч тепер, коли вже вдарив Перун. Тутешній замок неприступний». А тому ви, окраса наше життя, пишні пані, чарівниці, панянки, можете бути цілком спокійні. Егеш, замок мій, те є замок-фортеця, запількотів і губернатор, силкуючись підбадьорити себе і перейнятися вірою в слова Пулавського. І мені тут ніякий дябел не страшний, як Бога кохам. Та й ми своїми грудьми й шаблями постоїмо, загукала молодь, врязкаючи острогами й шаблями. «Ой, лишенько!» – вигукнув Мокрицький. «Усьому злу причиною той баламут Мельхіседек. Я давно казав, що проклятого попа треба знищити, та його ясна мость, пан біскуп усе не зважувався. Ох, правда, я й сам міг дати наказ та схибив. Моя, моя найбільша провина. А заварив кашу цей схизмацький пес, ця бестія». Він усюди їздив із скаргами – і в Київ, і в Петербург, і до Варшави. Він скрізь розсилав із свого схизмацького гнізда бунтівників і шпигунів. Він вигадав байку і пронайду, нібито цей чернець є богун, якому Господь послав Мафусаїлів вік і якого призначив стати на чолі повстанців. бараняче бидло, повірило цій байці і носиться нині з тими героями, як дурень із ступою – але я присягаюсь ім'ям найсвятішого папи, що цього головного пророка, цього хлопського месію Бельхісадека знищу, розчавлю, і всі їхні надії розсиплються на порох. Днів три тому я одержав звістку, що Матронинський Ігумен подався до Гервасії у Переяслав і що його мало не схопили біля сокиринців, та він вислизнув, але це йому вдруге не вдасться, і я його скараю на горло. «Ось навіть зараз поїду туди. А я того найду, посаджу на палю. Бий мене триста перунів, коли не посаджу», – вигукнув Стемпковський. «Так, поражу пастиря і розбредуться вівці», – напутливо промовив Мокрицький. «Ось що, панове», – ладним голосом заговорив Палавський. «Я негайно вирушаю в Радомишль, де стоїть наше кварцяне військо, і примчу з ним сюди». Треба вдарити зненацька і приголомшити ворога. Цілком слушно, підхопив Семковський, і я поїду з паном колегою. Хай зійде на вас благословення, підняв руки Мокрицький. Я теж їду разом з вами, панове, під вашим крилом. І гайда зараз же, тепер жодної хвилини гаяти не можна, вирішив Пулавський. Але ласкаю, панове, браття мої, запротестував губернатор. «Як же ви мене залишаєте самого в розпалі пожежі?» «Шановний пане», – відповів Пулавський, – «цю твердиню захищає хоробрий і досвідчений комендант, а ми вміємо битися тільки в чистому полі. Крім того, гарнізону в пана більш, ніж досить. Я навіть побоююсь, що під пливом поганих звісток усе околишнє і дальнє шляхетство злетиться сюди, так що і місця для всіх не вистачить». А тому прошу пана дати нам загін для супроводу». «На Бога?» – заволав Хшемуцкий. «З чим же я лишусь?» «Я вже казав панові, що тут гарнізону більш ніж досить, а зайві люди при обороні тільки збільшують метушню і перешкоджають швидкості маневру. Нарешті ми виїжджаємо, щоб повернутися з військом, принести вам і всьому краю порятунок». Амен. закінчив Мохрицький. Усе заметушилося. Полавський перебрав владу до своїх рук і почав віддавати накази на свій розсуд. Вже через годину сотня драгунів була готова до походу. Багато хто охоче приставав до цього загону, і коли б воля та за полковником вирушила б уся надвірна команда. Кожному здавалося, що в полі на привіллі не так страшно, як у цій кам'яній клітці.